M'apunto amb els que perden el càrrec perquè saben que tota injustícia no du a l'ordre, sinó un desordre més gran. M'apunto en conseqüència a tot allò que la guerra desbarata, a tot allò que després costa tant de tornar a compondre. La guerra no és només una afer sagnat, és un inútil. Aquest és un fragment de l'espectacle Movent les paraules interpretat per l'actriu Pepa Lavilla i la ballarina Ona mestra aquest divendres a la sala Cocodrulo del Casino de Tiana. Les dues intèrprets han posat en escena una selecció de textos de l'escriptora, i periodista Montserrat Roig en un acte organitzat per commemorar el Dia Internacional de la No Violència contra la Dona, que se celebrarà oficialment el proper 25 de novembre. Una trentena de persones han assistit a la lectura dramatitzada d'un fragment de la novel·la La veu melodiosa i dels articles fills, que ja us els matarem, el sandré i jo també m'hi apunto. La villa ja posa la veu i mestre els moviments. Juntes han conjugat dansa i paraules en un espectacle de petit format de 45 minuts de durada on música, gest i text han quedat invincats sense costures. L'espectacle ha estat organitzat per serveis socials de Tiana dins dels actes de commemoració del Dia contra la Violència de Gènere. Escoltem Primitiva Reverter, una de les treballadores socials. Van bueno, Els textos de la Montserrat Roig, que més o menys tots sabem qui és, han estat portats amb una dignitat i amb un, diguem-ne en aquest cas, art, per mi superior. A través de la literatura de Montserrat Roig, l'espectacle interpretat aquest divendres a Tiana ha convidat al públic assistent a ser més crític i a qüestionar-se certs aspectes de la vida. Ho ha fet reflexionant sobre conceptes com la guerra, l'amor ple i sense lligams, el respecte, la comprensió o la maternitat. És per això que des de l'Ajuntament han triat aquest muntatge dins de la tasca de sensibilització contra la violència de les dones. Escoltem l'alcaldessa de Tiana, Serpujol i el regidor de serveis de les persones, Jordi Cost. Personalment, em sento molt contacte perquè és un tema que sabeu que m'implica molt professional i personalment. Crec que també estat molt interessant veure públic de totes les edats. És un tret de sortida d'un treball que l'hem d'anar fent, d'un compromís de l'Ajuntament de Diana per tractar les polítiques de gènere. Ha estat un acte emotiu, molt maco, s'han llegit uns contes de la Montserrat Roig, que tots doncs, ens, han, ens han despertat sentiments i ens han fet gaudir d'un vespre magnífic. I en aquest marc, doncs, seguir treballant des de, des de la regidoria doncs, per, per, per reivindicar això, per reivindicar l'erradicació d'una vegada per totes d'aquest tipus de, de violència entre altres violències que encara resten al nostre món. Més allà de l'espectacle d'aquest divendres, en homenatge a Montserrat Roig, per tal de difondre valors per lluitar contra la violència de gènere, també està en marxa una exposició a la Biblioteca Can Baratau titulada El feminisme de feminal. D'altra banda, a l'Institut de Tiana estan previstos una sèrie d'actes per conscienciar els més joves i el mateix dia 25 es procedirà a la lectura del manifest oficial a la plaça de la Vila. Ràdio Tiana: Serveis